e lotuta beste aznarketa bat egin naiko genduke, e, Askotan azu egiten ba zaigu gardentasunataria korrupzioari lotuta doan asmukizun legal bat e, dela. Espainiar estatuan korruptzio praktikak txampinioiak bezela anemenka agertzen joan ziren neurrian, izartearen haserrealdi maila neurrigabe igotzen hasi zen. Eta zer hori, mantxotu edo lausotu naian Espainiar gobernuak makilaje operazio bat, martxan jarri zuen. Operazio horren ardatza, gardentasun legia izan zen. Eta lege horretan, jasotako hainbat bete beharren artean, kargu politiko bat dugun oi, kurrikuluna eta ondasunen aitorpena gardentasuna atarian zintzilikatzera behartu zitzaigun. Baina guztia hau e, itxura da, itxurak eriutxa. Gardentasun ataria ondo dago gizartean telekotileo politikoa praktikatu alizateko, eh? Kargu politiko bakoitzak zerrikasi duen, zenbako goratzen duen eta horrelakoa jakiteko, baina inondik inora ez korrupsioak ekiteko. Benetan norbaitek pentsatzen aldo kargu publiko batek bere hondasunak aitortzeagatik korrupsioa ekiditen dela? Bueno, ba, baiez pentsatzen duten hoiei esango diegu. Korrupzioa gaur egun, kaso askotan ez dela diruaren truke gauzatzen. Askotan dirua zen hainbat gauzen truke gauzatzen dela. Eta hori ez dela gardentasun gardentasunatarian agertzen. Adibidez, demagun kargu politiko korrupto batek, obra bat ez diola enpresari bati. Eta honek, kargu politiko horren seme edo alabari, ferrari bat erosten diola. Hondasun hori gardentasunatarian nun agertzen da. Beda bat bada hartzegatik. Kargu publiko batek zerbitzu enpresa bati zerbitzu konkretu batez leiitzen dio eta zerbitzu enpresak ordainetan kargu publiko horri bidaila bat oparitzen dio edo erabat bat pribatua den eta jende arruntaren biztatik kanpo dagoen luxusko etxe batean behar eta nahi dituen placer guztiak eskura jartzen dizkio. Egun, asteburu edo aste batzutan nuna gertzen da hori gardentasunatarean. Baina, bueno, bat ea txe argi utzi nahi dugu, atariarekin bat egiten dugula, nola ez? Baina, hiritarrei argi utziz, korrupzioak gaur egun erabiltzen dituen bideak, nahi baina konplexuagoak direla, eta kargu politikoen ondasunen aitorpen publikonek ez duela bere praktika ekideitea lortuko. Ondo dakite hori, honetaz, argi itzegin gabe, Gardentasun itzaz, haua betetzen zaizkien horiet eren.